5. «Не будь гівнюком!» – мій зам тримав губку над шрамом з боку маківки. «Ти не вважаєш, що його треба стратити?» «Та не крутись!» – лікарка намагалася стулити краї рани разом. Від зап'ясткою нижче рука не відчувалася взагалі, не шматок льоду. «Не власною рукою, ні! Ти можеш когось призначити! Випадково вибрати!» «Чарний правий!» – погодилась Діана. «Нехай всі тягнутимуть папірці з чаши!» Я був радий, що Гіллебов спала в іншому кріслі. Її точки зору я точно не потребував. А якщо ця випадкова особа відмовиться? Покарай його і признач іншого. Ти що в Бляшанці нічому не навчився? Ти не можеш зламати власний авторитет особистим виконанням роботи. Це вам особливо детально мало втокмачити. Будь-яку іншу роботу так. Але для цього ніхто у підрозділі ще ніколи не вбивав. Буде схоже, не мов я спихнув на когось свій моральний брудний обов'язок. Якщо це так складно... Лікарка продовжила вовтузитись. Чому б вам не вишукувати їх і не пояснити всю складність? А потім нехай тягнуть соломинки. Вони не діти. Мала бути армія, в якій речі такого штибу виконувались, підказувала мені моя квазіпам'ять Робітнича партія марксистського об'єднання. Їх війська під час громадської війни в Іспанії. Початок ХХ століття. Ти мав віддати наказ лише після детального пояснення і відмовитися від нього, якщо він не мав сенсу. Офіцери з рядовими випивали разом, ніколи не віддаючи честь і не користуючись званнями. Вони програли війну, але інша сторона задоволення теж не отримала. «Нарешті!» – Діана поклала мляву руку мені на коліна. «Намагайся півгодини нею не користуватися. Коли почне боліти, тоді можеш». Я оглянув рану детальніше. «Лінії не співпадають, не те, щоб я сильно жалівся». «А вони й не мають. Звісно, ти мав би отримати просту куксу, а з цього боку Старгейту регенераторів ще не завезли Причому куксу, не шиї», – додав Мур. Не розумію, чому ти турбуєшся. Тобі треба було просто вбити виродка. Та я в курсі холера. обоє лікарка і мій старший офіцер відстрибнули через цей вибух. Пробачте, дідько. Слухайте, просто дайте мені зробити те, що мене турбує. Чому б вам про щось інше не поговорити для різноманіття? Жінка підвелася і перевірила вміст її медичної сумки. Мені треба іншого пацієнта перевірити. Глядіть один одного від виснаження. «Гроубард?» – поцікавився Мур. «Вірно. щоб впевнитися, що він сам без допомоги собі Ешафот не побудує». «А якщо Гіллибоу?» «Вона спатиме ще півгодини. Я відправлю сюди Джарвіла, просто на всяк випадок». І вона поспішила вийти. «Ешафот!» «Я не міг дати цьому ради. Як нам його до курвиної мати стратити?» «Всередині цього не зробиш. Мораль. Розстрільна команда нажахається. Виштофни його зі шлюзу. Ти не винен їм жодної церемонії». Можливо, ти й правий. Про це я не подумав. Я розмірковував, чи бачив, коли Чарлі тіло людини, що померло таким шляхом. Мов, варто його просто запхнути в рециклер. Зрештою, він все одно туди потрапить. О, це старий гард, регутнув зам. Доведеться його трохи підрізати. Люк не дуже широкий, розумієш? Імур пішов філософствувати, як дати цьому раду. Прийшов Джарвіл і сяк-так намагався нас ігнорувати. Раптом двері лазарету розчихнулися від удару. Везли пацієнта. Діана бігла поряд, рядовий штовхав каталку. Ще двоє рядових йшли слідом, але зупинилися в дверях. «Під стіну!» – наказала вона. Це був Граубард. «Намагався себе вбити!» – пояснила медик очевидну річ. «Серце зупинилося!» Він зробив петлю з поясу, яка ще звисала з його шиї. На стіні висіли два великі електроди з гумовими ручками. Вона взяла їх однією рукою, а іншою тунік туніку чоловіка. «Руки від каталки!» Електроди розведено, тумблер увімкнуто, електроди притиснуто до грудей. Щось загуло, поки тіло конвульсивно сіпалося. Засмерділо паленою плоттю. «Годуйтеся, ростину. хитнула начмет головою в бік Джарвіла. «Виклич дорість сюди!» – тіло булькало з якимось механічним звуком, немов вода в трубах. Вона вимкнула живлення, дозволила електродам впасти, зняла з руки кільце і засунула перехрещені долоні у стерилізатор. Джарвіл почав мастити груди чоловіка рідиною зі злим запахом. Між двома опіками від електродів була помітна велика червона цятка. Мені знадобилася хвилина, аби зрозуміти, що це. Та Джарвіл витер її, проте, коли я нахилився до його шиї, тоді Ана мене відігнала. Геть з дороги, Вільяме, ти не стерильний. Вона помацала його ключицю, трохи відступила і зробила ростен донизу грудини. Заструменіла кров. Джарвіл подав їй інструмент, що був схожий на великий хромований болторіс. Я відвів погляд та не міг не чути, як ця штука продирається крізь ребра. Вона попросила ретрактори і серветки, тож поки що я відійшов туди, де сидів раніше. Кутовим зором я бачив, як вона працювала у грудній кліці, безпосередньо масуючи серце. Чарлі, як мені здавалося, спостерігав і в'яло сказав, «Гей, не вбивайся так, Діано!» Та не відповіла. Джарвіл налаштував штучне серце і тримав дві трубки. На чмету взяла скальпель, і я знову відвернувся. Півгодини тому він все ще був мертвим. Вони вимкнули апаратуру і накинули над ним простирадло. Лікарка змила з рук кров і сказала, «Треба перевдягнутися. Буду за хвилину». Підвівшись, я пішов до її каюти, що була поруч. «Треба розібратися». Підняв руку, аби постукати, але вона раптом дико заболіла, немов пекучим вогнем провели по ній. Постукав лівою, і вона миттєво відчинила. «Що? Ой, тобі з рукою треба...» Напівоголена, але в гуморі. «Попроси «Ні, не в цьому справа. Що сталося, Діано?» «Ну...» – вона надягала туніку через голову, тому голос звучав глухо. «Це моя вина. Я його на хвилину лишила самого». І він спробував повіситись. «Вірно». Вона вмустилася на ліжку, запропонувавши мені стілець. «Я вийшла, а коли повернулася, то він вже був мертвий. Я відправила Джарвіла, аби не лишати гіл, бо без нагляду надовго». «Але, Діано, у нього немає ні шраму, ні синця. Нічого». «Його не повішення вбило, а серцевий напад». Вона знизала плечима. Йому хтось зробив укол прямо під серце. Вона глянула на мене з цікавістю. Це була я. Адреналін. Стандартна процедура. Червона точка виникає, коли витягувати шприц під час ін'єкції. В іншому випадку ліки проходять крізь пори, не лишаючи сліду. Він був мертвий, коли ти уколола. Це була моя професійна оцінка. Жодного виразу на її обличчя. Ні серцебиття, ні пульсу, ні дихання. Дуже мала кількість інших хвороб викликають такі симптоми. Так, розумію. Що не так, Віліме? Я або неймовірний щасливчик, або Діана дуже вправна актриса. Нічого. Так, краще щось мені для руки зробити. Сказав я, стоячи в дверях. Ти врятувала мене від купи проблем. Це правда. Вона подивилася мені прямо у вічі. Взагалі-то я одні проблеми замінив іншими. Незважаючи на той факт, що було декілька незацікавлених свідків загибелі рядового, постійно циркулювали плітки, що я просто наказав доку Алсвер знищити його бо в роботу сам і не хотів заварювати тяганину з судом. Реальність полягала у тому, що, згідно розділу Загального кодексу військового судочинства «Юстиція», Граубард взагалі не заслуговував ні на який суд. Все, що я мав зробити, це сказати – ти, ти, і ти, виведіть цю людину і вбийте, будь ласка. Горе тому рядовому, який відмовиться виконувати наказ. В певному сенсі мої стосунки з загоном покращились. Як мінімум, ззовні вони демонстрували більшу покірність. Та мав я підозру, що це в більшій частині дешева повага такого штибу, яку ви показуєте комусь, хто довів власну небезпечність і непостійність. Тож тепер мене кликали кілером, а я тільки тільки звик до старого збочинця. База швидко повернулася до звичного очікування і тренувань. Я вже майже з нетерпінням чекав на туріанців, аби вже так чи інакше покінчити з цим. По відомим причинам військо призвичалося до ситуації значно краще за мене. У них були чіткі обов'язки до виконання і досить часу, аби втішитися нудьгою. Мої ж обов'язки були більш різноманітними, але мали на увазі менше втіхи. Відтоді, як проблеми, що дісталися мені, були простими, як цеглина. Натомість задачі зірочками, все цікаве і нелінійне, припадало на долю нижчих ешелонів. Я ніколи не цікавився спортом чи іграми, проте все частіше і частіше звертав на них увагу, як на запобіжний клапан. Вперше за життя в цій напрузі, в цьому клаустрофобічному довкіллі, я не міг втікти до книжок чи навчання. Отже, я фехтував квартирстафом... Квартерстаф – старовинна англійська холодна зброя у вигляді короткої жердини. І шаблею – з іншими офіцерами. Одноосібно відпрацьовував на тренажері доністями і навіть на скакалці стрибав у кабінеті. Більшість офіцерів грали в шахи. Але зазвичай вони мене били, а коли я і хто не покидала почуття, що мені піддавалися. Словесні ігри були ускладнені тим, що я користувався архаїчним діалектом, яким вони маніпулювали з натугою. А мені не вистачало ні талану, ні вправності у сучасній англійській. Якийсь час Діана пхала мені речовини для покращення настрою, проте кумулятивний ефект від них лякав. Я став від них залежати, але настільки малопомітно, що не потурбував мене від початку, тож я відмовився. Потім спробував систематичний психоаналіз з лейтенантом Вілбуром. Це виявилося неможливим, хоч він і зрозумів усі мої проблеми науковим шляхом, та ми не користалися однією тою самою культурною мовою. Його поради щодо кохання та сексу були схожі на те, не я розмовляв з селянином з 14 століття про те, як йому ужитися зі своїм землеволасником і священником. Врешті-решт це і виявилось коренем моїх проблем. Впевнений, що міг би впоратися з тиском і розчаруванням командування. З необхідністю співіснувати в печері з людьми, які іноді здавалися ледь не більш чужинськими за ворога, навіть з майже впевненістю у те, що все вище викладене може привести лиш до болісної смерті через марну справу, якщо б тільки я міг мати Мері Гей поряд з собою. І чим більше місяців проходило, тим гостріше робилися почуття. З цієї точки зору він був дуже жорстокий зі мною, звинувачуючи у ідеалізації моєї позиції. «Він знає, що таке кохання. За його словами, він і сам був закоханим. І статева полярність в парі не грає ролі. Нехай, я міг це прийняти». Подібна думка була кліше у поколінні моїх батьків. Власне, це і призвело до певного передбачуваного опору у моєму. «Але кохання, – казав він, – це тендітна квітка. Кохання – це нижній кристал. Кохання – це нестабільна реакція з часом напіврозпаду у вісім місяців. Мечня, відповідав я, звинувачуючи його самого у культурній зашореності. Тридцять століт передвоєнного суспільства вчили, що кохання – це така штука, яка може тягнутися до могили і навіть далі, і якби він був народжений, а не дістаний, він би розумів це без слів. Після цього скриво толерантним виразом він повторював, що я був лише жертвою самонав'язливого сексуального розчарування і романтичного марення. По всьому я вважав, що ми добре провели час, сперечаюся один з одним. Допомогти мені він не міг. В мене завівся новий приятель, що постійно просиджував в мене на колінах. Коти мають звичний талант ховатися від людей, яким вони подобаються, і крутитися біля тих, хто має на них алергію або кому просто не довподобав улесливі маленькі тварини. Ми отримали дещо спільне відтоді, як я зрозумів, що він був другим гетеросексуальним савцем чоловічої статі в будь-якому розумному радіусі. Кастрованим, звісно, але в наших умовах великої різниці не було.